Ja sabeu també que des del canal de Cloud de Núvol de Fum estem amatent regularment seleccions musicals, sessions i de més contingut. Ens trobaràs a mixcloud.com barra núvol de fum. Tanquem la onzena temporada del programa. Com cada any, prenem un descans fins al setembre que tornarem amb forces renovades. Les emissions en el canal d'Amics Cloud continuaran durant l'estiu amb més sessions, amb més directes, eh, producció i de més continguts. Així que aquest any no perdrem del tot el contacte. m'he plantejat molt seriosament deixar Ràdio Mollet principalment per la falta de suport que rep el programa. Ja sabeu que aquesta temporada hem hagut de pagar la subscripció a Mixcloud per poder mantenir tot el repositori de programes i tota la feina feta eh, i bueno, això ho hem hagut de fer sense cap mena d'ajuda. És molt significatiu que tota l'ajuda que rep el programa vingui d'una entitat petita i autogestionada com és Audiotalaia, que paga també les subscripcions necessàries que ens permeten estar a Spotify, a iTunes i a les demés plataformes de podcast. Sigui sí, com sigui, el núvol de fum tornarà al setembre, amb la dotzena temporada. Seguirem treballant per oferir aquest petit espai en català per a les músiques electròniques i experimentals. I dit tot això, anem per feina i tanquem aquesta onzena temporada. Avui comencem amb un... Bueno, tenim un treclist especial que arrenca amb una de les darreres publicacions de Janus Hobbeth, signada pel projecte Geno Sejlet, un treball d'electrònica amb sentiment... Nadà és el títol de la peça que acabem d'escoltar i que forma part de la referència número 165 del segell danès Janus Hóved. I continuem amb un altre projecte de difícil pronunciació, Civilist Javel, el qual ja hem escoltat en alguna altra ocasió. Avui punxem un tall del seu darrer disc, Fira Plaster, publicat pel segell també danès, Feld. Es tracta d'un EP format per quatre talls i un d'ells compta amb la col·laboració, a les veus com no, de Cuchina Povera. És aquest tema titulat L'Oujibessi. civilist Javel, amb la col·laboració a les veus de Cuchina Povera des del seu darrer EP, Fira Plaster. Visitem ara un dels segells clàssics de l'àmbit, des de Nova York, 12K, per escoltar una de les seves darreres publicacions, signada pel combo de músics Between, un disc molt agradable a l'escolta on es mescla electrònica amb diferents instruments tradicionals i també veus. La peça que escoltem, titulada Might, ben bé podria formar part de la banda sonora de Outer Wilds. El títol d'aquest disc és «Low Flying Owls» i el signa la formació «Between», amb Molly Berg, Marcus Fischer, Stephen Vitiello, Federico Durant i més. Poca broma. Continuem amb l'electrònica salvatge del canadenc Tim Hecker des del seu darrer àlbum No Hikes, un crit de protesta contra el fals ambient corporatiu i positivista que segons ell està actualment en boga. Una de les 11 peces que formen aquest disc és aquesta, Lotus Light. Doncs molt interessant aquest treball de Team Hacker eh, No hikes. I no poem acomiar de la temporada sense el toc de foscor que avui ens torna a arribar des de Creo Chamber, i de l'a mà de Underwater Sleep Orchestra. Insomnolents és el seu segon treball, un disc dedicat, doncs als insomnes. Les notes del treball ens diuen eh, ens parlant dels rodamonts entre el somni i la vigília, una música eh, cridant des dels boscos borrosos de la ment. Tot aquest treball deAndwater Sleep Orchestra ha estat processat, a través de cintes ve eh, aquesta, escoltem la peça titulada «Rooms that Travel». Ja arribem a la fi del programa i d'aquesta onzena temporada que tancarem amb un altre gran del Dark Ambien, el fantàstic projecte Monasterium Imperi, amb els seus cants gregorians, gòtics i foscos. Tree Church of Cathelon és un treball publicat el passat mes de setembre i que, com de costum, podreu descarregar lliurement. Escoltem el tall titulat Titan Hall. Doncs a Monasterium Imperii tanquem aquest programa, el 421 del Núvol de Fum, i tanquem també la 11a temporada del Núvol de Fum. Ja sabeu que aquest estiu podem seguir en contacte a través del Cloud i a través d'aquests directes que estarem fent habitualment, ja siguin amb seleccions musicals, amb sessions, amb directes, amb sessions de producció, el que vingui per davant. Ja sabeu que ens trobareu a amicscloud.com barra núvol de fum i, i bé, per allà podeu saludar pel xat i podem estar xerrant una estona. Abans de tancar, agrair un cop més, enormement, la col·laboració d'Audiotalaia, d'una entitat petita que paga les subscripcions necessàries perquè nosaltres puguem estar en bona qualitat a les diferents plataformes de podcast. Així que, moltes gràcies, a Audiotalaia. Passeu per la seva web, www.audiotalaia.net. Des d'allà podeu aconseguir les últimes referències en físic, ja sigui el CD de Pinyango, o el vinil de guix a més d'altres continguts i altres coses interessants que organitza aquest segell i aquesta plataforma gràcies un cop més Audio per confiar en el núvol de fum i sense més que afegir amb ja acomiador de vosaltres ens tornem a retrobar en el que és un programa del núvol de fum ja cap al setembre cap a mitjans finals de setembre que passeu molt bon estiu seguim en contacte des d'Amics de Cloud i ja està tot dit molt bona nit